І сьогодні нам обоб усміхнулася доля. Манька була вроджена міська корова. Мати купила її у діда Єврася. «Манька молошна», – казав дядько Денис. «А на базарі неодмінно придбаєте якусь хворобу, бо хто продає здорову корову? А ще ж Єврась не вимагав одразу всі гроші, а тільки половину що при хронічнім матернім безгрошів'ї важило найбільше. Мати дістала із скрині налигача, лежав там, а відколи пакульський фінінспектор повів з двору нашу корівчину на власнім паскові, і притарганила маньку з викладеного цеглою Єврасиного двору до нашого, де маньці було багна по череву. Ми поставили маньку на призбі, а двір я заповзявся осушити, прокопавши канаву з-під тину на городець. Городець посмачило гноївкою, і влітку картопляне бадилля викохалася навдивовижу. Але на картоплю напав немилосердний колорадський жук. Люди в селі пліткували, що колорадського жука наслали на пакуль корова манька, бо вона – відьма. Третього дня – Міську гостю випустили в череду. Але звикла до піл та посмаченьок, корова не вміла пастися. І, виголоднівши, чкурнула через поля вирі. Ми ж з матір'ю безнадійно шукали в лісі вовчих недоїдків. Аж приносить листоноша бандеролю від дядька Дениса. Розрізали мотузки, Розламали сургучеві печатки, а в бандеролі загорнена в газетний папір корова Манька, жива-здорова, тільки схудла, бо ж, звісно, як наша пошта працює, від Ірію до Пакуля, 18 верст, а бандероль три доби йшла. Мати корову в припол, віднесла в череду, Манька, як похопилася траву гризти, і не скажеш, що міська. Та перегнали череду на болото і нав з матір'ю новий клопіт. Першого ж дня манька по черево загрузла в багні, витягали тракторцем, що волочив грабарку. Невдовзі тракторів на лугах не стало. Сіно склали в стоги, то мусила мати серед літа, мочити солоди, добувати дріжджі, варганити в банякові за хмільне пійло. Манька загрузала що третього дня, і тим пілом віддячували ми пакульцям, які, полишивши торфові кар'єри, рятували нашу зеленобоку корову. А позавчора Манька трохи не віддала коров'ячому богові душу, поки я, покликаний під Паском, прибіг із жмутком вірьовок та пляшками на болото, з-поміж купини стриміли самі роги. Голова маньки упокірено лежала на торф'янмистому багні, і, тріумфуючи, Гедзі обсіли її заплакані очі. Бігаючи від кар'єру до кар'єру, я наскликав людей. Мужчини, меланхолійно посмоктуючи самокрутки, радили дорізати маньку, аби хоч мати якийсь зиск. Я понуро відмовчувався. Випивши солію піла... Чоловіки поплювали в долоні і взялися за вірьовки. Було те скоро пополудні. Сонце котилося по стріхах пакульських хат, а манька все ще стояла в болоті. лишень спина її широка і пласка, малахітовою брилою зеленіла в тувані, наче у підручнику з астрономії земля, що лежить на трьох китах. Укоськані мужчини віддихувалися на купинні, Зиркаючи в бік села, чи ненесе тиха, ще сулії. Але мати була на буряках і не знала про оказію з манькою. «Таки доведеться хлопче прирізати», – розсудливо казали пакульці. «Бо споночі є. Тут їй жаба й циці дасть». Жаб і справді було в болоті до стобіса. Вони вже погрозливо кумкали між купиння. Я прошпортався до маньки, вмочив руку в багно, і різким порухом виписав на зеленій спині корови два широкі розмашні крила. Пакульські дядьки, зрозумівши мою задумку, вхопилися за вірювки, піднатужилися. Манька, що було сили, замахала мальованими крильми, розбризкуючи у всі твань.